Første heller at den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på din holdspødekasse med MobilePay-box. Det er mandag morgen, og jeg sidder klar i studiet på Amager til endnu en udsendelse af em -bold. Mit navn er Sandro Spesuevic, og den næste times tid der skal jeg sammen med mine to gæster nørde gruppe af, der søndag blev færdigspillet. En gruppe, der endte med Italien som gruppevinder, efterfuldt The Wales, og så indtog Schweiz den her tredjeplads, hvorfor de må vente til onsdag med at se, om de er gået videre. Og ja, så var der så også lige Tyrkiet. De nåede jo så aldrig rigtigt at komme i gang med slutrunden. Netop det her, det skal jeg blive meget klogere på sammen med mine to gæster. Og det er to gange Martin, jeg har i studiet i dag. Ligesom Boybands Martin Ørnskov, Martin Vingård. Ørnskov, Tyrkiet, er det den største skuffelse, vi har set indtil videre til det her hjem? Ja, det synes jeg. Det har været en skuffende omgang. Man havde store forventninger, og dem ledede de desværre ikke op til. Hvad, hvad, hvad siger du til, til Tyrkiet, Vingård? Ja, jamen, ja, indtil videre er det jo. Uh, jeg havde da selv... Uh, jeg har da også selv uh, specielt uh, angriber i har også snakket lidt op i, i vores optag til, til, til den her slutrunde her. Så at de står og har nul på en, og ja, Og nærmest lige nogen, der slet ikke har, har fortjent at være med til turnæen. Det er da selvfølgelig utroligt skuffende. Skuffende, den kommer vi ind på uh, senere. Du får et lidt længere introspørgsmål, Vingård. Fordi at, uh, i går, der uh, ville UEFA rejse sag mod Tyskland om Manuel Neuer fordi den tyske landsholdsskib under kamp mod Portugal, bare et anførbind i regnbuens farver, som støttede til LGBT-samfundet. For bare lige at hurtigt tage mit take på det, og så kan vi lige snakke om det her, jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet, fordi i min verden, der lever vi i den her 2021, en tid, hvor der er plads til diversitet, øhm, og som fodboldens øverste instans, så forstår jeg ikke, at man kan være så ja, ignorante, botnakket, som UEFA nu er, i stedet for at bruge deres platform til at sætte et eksempel for andre, og gå forrest og være med til at udvikle verden, så gør man det her. Det skal lige siges, UEFA har deres, eller de har ikke gjort noget ud af det, men skaden er jo sket. Hvad synes du omkring det her? Jamen, du siger det jo selv, det er jo, det er jo helt bonat. Du, du har den største platform til at virkelig statuere et, et positivt eksempel, du er virkelig gå forrest, og så vælger du at, at åbne en sag på, på på baggrund af det her. Øhm, selvfølgelig så slutter der plads til alle. Øh, selvfølgelig så er det her en, en, en sag, der skal, der skal tales op og tals ned. Så det viser jo bare et eller andet sted i den, øh, ja, hvad kan man sige, total selvmord fra, fra, fra UF's side. Så det er, der er slet ingen tydel om, at det, det er selvfølgelig meget enig med dig i. Det er jo den katastrof, jo. Hvad siger du, Ørnskov, fordi at det, det er jo, igen, som jeg lige sagde lige før, det, det er jo uforståeligt, øh, når man tænker på, at der er mellem 6 og 10 procent af hele befolkningen, de er homoseksuelle. Og det tal, det er jo meget, meget, meget mindre i, i topfodbold, hvor man kan snakke om meget, meget få mennesker og fodboldspillere, der er gået ud. At man så gør det her fra UEFA's side, det undrer jo ikke nogen, at tallet er så lavt. Hvad synes du om um hele den her situation fra UEFA, der endnu engang dummer sig? Ja, men det er en kæmpe skuffelse. Der er ingen tvivl om, at uh, de skal ud og være et, et godt eksempel og skal kunne hjælpe Spillere og folk på vej, som føler, at de er lukket ind i et hjørne. Og det hjørne, det hjælper de i hvert fald ikke ud af. Tværtimod, der presser de dem endnu længere op og gør sådan her. Så det er for kasteligt og for dårligt. Kom i gang, Rifa. Fordi man må gerne knæle under en slutrunde. Og det, det synes jeg også er helt fint. Selvfølgelig skal der også være plads til, til alt det andet her. Så det, det var været... Det var lidt om ikke-fodbold, men alligevel så meget om fodbold, fordi får dummer sig. Ellers så lad os kaste os ud i første halvleg. Her i første halvleg, inden vi hopper ind til analysen af kampene, så er der det her dagens detalje fra søndagen, der er gået. Vingård, kan du starte med din detalje fra i går? Øh, ja, men altså jeg vil sige, jeg blander lidt kampens... Eller Kampens detalje sammen med, med, hvad kan man sige, kampens spiller, men jeg synes simpelthen, at Danny Ward fra, fra, fra, fra Wales, han, han reddede simpelthen sit hold i går. Uh, han står en fuldstændig fremragende kamp, og uh, han har den ene efter den anden i forhold til at, at, at holde sit land inde i, i den her hjemmeslutrunde her, så ja, uh, yeah. hvad kan sige, den største stjerne, han, han havde også en, en kæmpe chance for, for ligesom at sige næsten afgøre det, ikke, og, og sende, sende Wales videre, det missede han, uh, så... Så jeg vil sige, at og, og så måske også Apamdo, og de, de skylder måske en faxe til, <laughs> til Danny Ward efter, <laughs> efter den her præstation. Vi, vi kommer ind på senere på den her kamp og, og med det røde kort. Men øh, kan sådan en god keeper-præstation fra, fra Ward være med til, at, at Wales faktisk kan tage det næste skridt nu her, når de går videre? Eller ser du deres begrænsninger? Jeg har ikke det helt på, hvem de, hvem de render ind i, i, i, i knockout-fasen. Men, øh, men der er jo indsvild om, at, at, at hvis du har en god keeper, jamen... <laughs> Så, så skal der ikke så meget til den anden ende. Øh, men om han øh, om kan stå inden en Parkcom, øh, og så tage dem med videre i turnéen, det, altså, det, det var virkelig højt niveau i går. Som Thor kan de jo støde ind i, altså det er jo Thor'en for Danmarks gruppe. Ja, det, det, jo, det er rigtigt. Ja, det, det, så, det kan være Danmark, ja, så lad os da håbe, det det. Jamen også, hvis vi, ja, hvis vi kigger på, <laughs> på, på, på gruppe A der, og man har Wales, og hvad, hvad enten det så bliver Finland, Rusland eller Danmark, det kan jo også være Belgien der derinde, toer, så er det vel for de lande en, en ret god modstander at møde i Wales? Det er jeg helt enig med dig i, så, så, så, så man lige sige, på, på den baggrund, der, der, der får han hele en vigtig rolle at spille, og, og de sidder nok uh, spændt med i aften, ligesom, ligesom, ligesom vi andre vil for at se, hvad med, at de rører ind i. Fedt. Hvorfor han får den her? Hvis vi kigger over til dig, ved, Ørnskov. Dagens detalje fra i går? Jamen, jeg sad faktisk længere og skulle diskutere med mig selv omkring hvilket mål, der var bedst i, i schweiz psykiat. Så jeg har faktisk taget dagens detalje til det flotte mål, der vi score. Ja. Øhm, i øh, Tyrkids mål var også øh, et fantastisk mål så det er øh, der var svært at vælge så det var fedt at se noget super fede øh, langskudsmål i går du nåede bare alle målene fra, fra... det jeg tager det hele ja, ja fedt. det var også nogle øh, nogle vilde mål der blev lavet i går lad os bare hoppe ud i den du, øh, du var jo selv lige inde på den Æ, Schweiz Tyrkiet kl. 18 øh, søndag aften i Baku som vi sagde lige før så har Tyrkiet jo været en af de her store skuffelser til den her slutrunde og jeg havde tænkt at de skulle ud og slippe alle tøjler i går indtil den her kamp her hvor jeg også ser efter tre minutter et tyrkisk hold der, der egentlig kommer farne derudad med Ejhan der afslutter og Sommer redder jeg havde jo sat jer på hver opgave i går fordi at de her kampe blev spillet samtidig så til lytterne derude den her 18 kamp der blev spillet mellem Schweiz og Tyrkiet den øh, har du ønsker haft lidt mere fokus på end, øh, end den anden kamp hvad var det for en, øh, en kamp, vi så? Hvad for en start, vi så i går for, for Tyrkiet? For den kunne jo ikke blive værre. Nej, det kunne ikke blive værre. Æ, og cs øh, for, for Tyrkiet havde jo igen, igen lavet udskiftninger. Jeg tror, det, var, det var tre udskiftninger, der havde lavet til kampen, øh, som, som, som ligesom er et tydeligt eksempel på, at, øh, at de, leder, de leder efter et eller andet, der fungerer. Øh, og øh, Demirale kom ind i forsvaret igen for at skulle se, om man ikke kunne gøre det bedre efter første kamp. Øh, Synes ved, du, han gjorde det? Jeg synes ikke rigtig, at der var nogen fra det tyk, tykiske landskab. Jeg måske målmanden faktisk, som, som, som udmærker sig. Altså, de kommer ud. Jeg synes faktisk, de kommer godt ud. Første fem 10 minutter, hvis man er lidt flink ved dem. Fordi jeg synes også, at selvom de kommer bagud, så, så forsøger de videre. De kommer ud og ligger det tryk, man egentlig havde forventet, fordi de skulle fremover over stæberne. Har også den der kæmpe chance, som du, som du omtaler. Men altså, øh, kendetegn for, for Tyrkiet, så er det de, de, de alt, alt, alt for lette og, øh, og, og skabe chance mod, at lave mål mod. Øh, og var også bare alene at kigge, og, og, inden kampen, der, der havde de også en expected goals against, øh, som, som jeg kan få lov at lige at kigge lidt i, køre i mit erhvav. Øh, og der var, øh, jeg tror, de, var, de lå på 4,75 øh, mål, og, og der lukkede 5 ind. Og der var faktisk kun Finland, der der der har større chancer imod dem. Men, øhm, så, så det er et åbent hold, med en masse chancer. Øhm, og det var også det, som, der var kendetegnende i går, at øh, Schweiz får, får alt for meget plads, øhm, og øh, Tyrkiet øhm, ja, i bund og grund øh, holder åben hus bag, øhm, Spiller meget, meget ustruktureret. Øhm, tror, spiller... tror du noget af det her temperament, vi har snakket om før, det her med, at de kommer trods alt nede sydfra, og, og temperamentet, temperamentet både kan være til deres fordel, men også en, en ulempe for den. I går en kamp, hvor, hvor de kommer meget hurtigt bagud, øh, to skuffende kampe foran, at det øh, lidt sætter en stopper for, at, at de kan komme ud og fuldstændig folde sig ud. Måske. Øhm, det, det er i hvert fald en, en, en præmis der, der, der er værd til med. Øhm, altså for mig tror jeg, at det var, det var frustrationerne, som du selv siger, som, som, som de havde ligesom, som vi havde forventninger til os selv, og øh, har underpresteret så meget, som de egentlig har, så tror jeg, at, øh, at det lignede i hvert fald, at, øh, at det var et meget, meget frustreret hold, og det knækkede meget over. Øh, der var nogen, der forsvaret ikke over fik lov at være meget alene, øh, og skulle øh, forsvare meget alene i nogle kæmpe store rum, øh, hvilket de ikke lykkedes specielt godt med, og så, så de offensive spillere stod egentlig bare og ventede på, at øh, bolden blev råbet, sådan de kunne... De kunne komme afsted, og, og på den måde var det, det var det holdet at spillede hver for sig, øh, og øh, så godt ud med de lykkedes deres ting, og så helt forfærdeligt ud, når de ikke lykkedes med deres ting. Altså Tyrkiet som en af, de, en af de store skuffelser. Nu havde du mere fokus på den anden kamp i går, går. men man taber 3-1 til, til Schweiz, man taber 3-0 også i den første til, til Italien. Hvorfor, hvorfor havde du større forventninger til Tyrkiet? Altså de havde jo sådan vist okay takter op til slutrunden, og jeg havde den også til at, til at kunne overraske den her gruppe, øh, hvor jeg havde den til at få fem point. Jamen, de, altså, de har jo en, De er jo kommet godt sted i deres VM-kval til videre, ikke? Og øh, så sige, at de har en, en, en, en topscore for, for den franske leader, ikke? der lige er blevet fransk master, ikke? Øh, jeg ved ikke, man er blevet for den franske leader, men man hvert fald fransk master, med lille, ikke? Øh, og ja, altså, der, jeg havde bare nogle forventninger også ud fra den gruppe, selvfølgelig, den gruppes omsætning, de var røget i, jamen... Der havde jeg bare nogle forventninger til, at, at, at, at den, den, kunne de godt, øh, den kunne de godt klare ud fra de resultater de har haft i VM-kvalen, og, og så de spillere, de selvfølgelig også har haft. Øh, men jeg synes allerede, at man i den første kamp mod Italien kunne se et hold, der, der slet, slet ikke var i balance. Også selvom de mødte et ret godt italiensk hold? De mødte et rigtig godt italiensk hold, men det, som jeg var allermest glad for det var et eller andet sted deres udstråling, og deres, eller i hvert fald mangel på sammen. Ikke? Øh, altså, der var intet i det hold, der sagde, at vi ville lue vinde en fodboldkamp. Øh, om det var kæmpe respekt for Italien i lige netop den kamp, det ved jeg ikke, øh, men nu siger jeg lidt det samme, jeg så ikke så meget kamp i går, fordi jeg så Italien-Wales, øh, men det lyder lidt som om, at det er lidt det samme med den, og så også Ilma ud og siger, at, uh, at de var åbenbart ikke klar til at spille en slutrunde på det her niveau her, uh, og det er vist uh, mildt sagt. Ja, og det vil man ikke af det, når man... <laughs> Nå, det er trods alt er en slutrunde, men uh, Serdan Shakiri, han, uh, han ligger jo endnu et knivstik i, i Tyrkiet i går, da han efter 25 minutter igen til en slutrunde, laver et fuldstændig fremragende mål. Han lavede jo det her success for nogle år siden. Hvordan, det er jo deres store stjerne sammen med Granitxaka. Hvordan, hvordan gjorde han det i går? Jamen, han gjorde det rigtig godt. Uh, han fik også en masse rum til at, at, at kunne shine i. Uh, lige efter han faktisk går til 2 der har han en friløber. Han, mm. Jeg kan faktisk ikke huske, om han var stolp, men han sparker lige forbi målet, der kunne han i, i den grad have virkelig har gjort det onde mod, mod Tyrkiet, så længe der står 2-0, øh, og hvis vi lige fjerner, at, at de princippet var ude af EM efter 25 minutter, så kunne de mindste, hvis de reduceret som de gjorde, øh, kunne have kommet tilbage til kampen og få, måske fået lidt ære i behold. Øh. De forsøger også at skifte ud i det, faktisk i det sekund, de, de scorer for at gå lidt mere offensiv, øh. men der kommer ikke rigtig noget ud af det, og Sakiri, han... Øh, han øh, smasker den flot ind og til 3-1, og så, så er den kamp mere lukket. Men havde du følelsen af, at, øh, at Tyrkiet fuldstændig ville falde sammen, og Schweiz så kunne gå op og jagte det her med, med målene i forhold til, til Wales? Faktisk ikke, fordi det var meget sådan en åben slagmark. Øh, men, men, men der var ingen tvivl om, at, at hvis der var nogen, der skulle score, følte man, så var det Schweiz. Øh, de har mange store chancer ud over det, øh, øh, det var mere, at, at Zweig egentlig havde fuld kontrol, øh, og når de så egentlig kom frem på banen, så, så var de farlige hver gang. Øh, trods det Schakker, der har et, et frisk på stolpen, og øh, der er flere andre store chancer, så øh, det var faktisk øh, den tyrkiske målmand, der holder dem i, at Schweiz øh, ikke øh, scorer flere mål. Og jeg tror, de sidder og ærger så meget i dag over, at de ikke scorede flere mål i gåsårene, end de tre mål, de, de scorede Men... Vi, vi forstår jo godt, at, at, at Tyrkiet ligger skidt ud i, i slutrunden med, med det her nederlag til Italien, og um, starter også med at få tidligt mål i går mod sig. Men alligevel, man spiller for fladet, man spiller for nationen, man spiller for folket. At det, jeg havde jo splitscreen på begge kampe, og det lignede for mig et hold, der var til sidst efter 2-0, og langt hen ad vejen i anden halvleg var delt i to fuldstændig vingård. Når man, når man spiller for landsholdet, og man er bagud, jamen det kan være mere end... 2-0, som de var bagud på det tidspunkt. Der er der vel noget ære i at spille for et jeg vil sige, altså og specielt på den måde, som de er blevet, øh, som, de er blevet øh, som de er blevet, jeg vil ikke sige, ymyde, men de er i hvert fald blevet udstillet i forhold til netop deres, øh, deres, deres, deres, deres evner og deres kvaliteter. Ikke? Og der burde der være lidt mere. Der burde der være noget, øh, altså noget, noget der brænder i, i i forhold til at og, og simpelthen vise, at, at, at, at, at vi er bedre end det her. Um, som sagt, så så jeg ikke ret meget kampe med i går, men, men, men jeg synes bare, at det er jo selvfølgelig en kæmpe skuffelse, der må, der må simpelthen lidt et eller andet under i forhold til, at du kan ud og præstere tre kampe på det her niveau øh, til en EM-slutrunde. Det, det er jo ikke kun meget kvalitet. Det, er jo, det Der må simpelthen være noget andet, som, som lidt under. Det, jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet, øh, fordi jeg synes virkelig, at det har været, det har været imponerende øh, langt fra, og, og, og, og det, er, det, altså det er både deres organisation, det er deres individuelle kvalitet, kvalitet som hold, der bare har været under, under, under niveau. Jeg vil se det. Jeg, jeg, vil, jeg kan ikke forestille mig, at, at et dansk landshold vil falde sammen på samme måde. Der er, noget, der er, der er mere et hold, hvis vi går til, til kampspiller i den her kamp Ørnsgaard. Hvem, hvem er vi så ude i? Jeg havde Shakir, eller jeg havde Shaka, øh, som, som jeg synes, Chakra kontrollerer og det er rigtig, rigtig godt for Schweiz. Men altså, to målsskyttet, det er svært at, at, at gøre noget mod, så jeg tager Shakir, men, men, men det var virkelig tæt med Shaka. Så øh, altså, jeg synes også bare lige for at lige at runde af, så I snakkede før, øh, altså, Tyrkiet var ikke dødens pulje. De var altså i, ja. i en, en forårsvis overkommelig øh, gruppe og ender med 8-1 målsko. Øh, det, det, det er sgu ikke godt nok. Altså, det, ja, eller 1-1-8. Et, et, et ja, selvfølgelig. Ja. De scorer ikke 8. De var ikke i nærheden af scorer 8. Altså, de var heldige med at kunne at, at lukke 8. Men det var til gengæld det mål, de så scorede. Det er godt. Det er meget godt. Ja, det tæller bare ikke på Men de ved Det ved virkelig som om, at du ved, de har haft nogle forventninger til sig selv. De har haft nogle forventninger til, de skulle ud præstere, og de måske allerede et eller andet sted har været... Ja, de har ikke kunnet kunne holde fotos i forhold til, hvad, hvad, hvad der har været forventninger til dem. Uh... Men, men vi snakker jo nogle gange om det her med, at skal man møde det, det bedste hold i gruppen i første kamp, hvor de ikke er i flow, eller, eller skal man have det dårligste hold, for så kan man selv starte... Men der er de heller ikke, altså der er de også den her optimisme, man har ind til en slutrunde. De møder Italien. Nu er vi bagklået, for vi sidder her næsten over nu efter. Var det måske det, der var en af de første årsager til, at Tyrkiet startede så dårligt? Det, altså, det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg simpelthen tror ikke på. Ikke? Nej, det tror jeg ikke på, fordi de må have haft en forventning om, at Italien de godt kunne gå hen og vinde den fodboldkamp, og så var det de to sidste kampe i Puglien, mm. som, som de skulle gå ud og, og, og vinde og så spille sig videre på den anden plads, som der var lå lige før. Altså, hvis de har forestillet sig andet, så er det måske også lidt nervigt, hvis det var, at de havde gået ud og troet, at de skulle tage de tre point mod Italien. Så i et eller andet sted, så altså, den kamp, den, den burde de bare at have streget så snart den var flottet af, og så burde de have fokuseret på de to næste. Men ja, der, ja, der har simpelthen været et eller andet, der ikke har, har fungeret i den truk. Men Schweiz, de ender treer nu her, med en minus en målscore og fire point Ørnskov. Det ser... Det ser svært ud med en minus en målskår på den her tredjeplads. Men de skal stadig vente til onsdag. Og selvom jeg har skrevet spørgsmålet ned til at senere, så øh, hvad siger I til hele det her med, at, øh, at de skal vente nogle dage nu her? Det skulle Albanien også i 2016, da de var i gruppe A. Der skulle de vente nogle dage, og så fandt de ud af, at det ikke var nok. En turneringsstruktur på, øh, på 24 hold, er det øh, den ideelle struktur for dig? Oh, jeg er meget, meget splittet på den. Forstået på den måde, når, når EM er der, så vil vi jo gerne have så meget som muligt. Men samtidig så... Øh... Men vil du gerne have Østrig-Nord-Makedonien, hvis jeg skal være uden mod de to lande? Jamen, og det er jo det, jeg vil frem til at sige okay. nu, ikke? Øh, fordi... Øh, på den eller måde, så, så, så bliver turneringen for stor. Øh, og øh, Så øh, der er jo noget specielt, vel? og det er også det, der gør det fedt. Det, det er, at man... man uden at skade håndbold alt for meget. Men de der slutrunde, der kommer jo rullende hele tiden, og man kan sgu ikke rigtig finde ud af, om det er VM eller er, om de spiller. Og derfor er det jo specielt at have måske en eller to chancer i et fodboldliv for at spille en slutrunde. Så der skal noget være noget i det der med, at de er de bedste hold, og det skal ikke bare være, ja, man skal næsten gøre det som Tyrkiet, at være røvringen for at ikke gå videre fra en pulle. Der fejler lidt på en eller anden måde. Hvad, altså, hvad siger du til det, Vingår? Fordi vi ender med, de vil jo måske også for den her, fra 24-hold op, og vi ender jo bare med at have en kvalifikation, som bliver ligesom et uh, NBA-grundspil, uh, hvor det er alle hold nærmest når til uh, slutspillet, og så er det først i slutspillet, som så bliver en EM-slutrunde, at vi skal, uh, hvad skal man sige, få de rigtige kampe. Er det for meget, at... Uh, også det her med træerne, også, og, og det her med, at det ikke er nogen hold møder en to, og andre møder en. Uh, kan møde en træ, og det er tilfældigt, hvem man lige har. Det er jo ikke, er det fair? Jamen, altså, det er jo der struktur, du skal ramme 16 hold, og der, der skal gå videre, ikke? Og, og, og, og alternativt er at du finder 32 hold, ikke? Og så... Ja, så Hvorfor må du gå tilbage til 16? 16 ja, og så er ja, det to etter og toer, der går videre, og man ved, eteren har toeren fra den her gruppe, og toeren har eteren Altså, det var jo ret simpelt førhen. Hvorfor ændre noget? If it ain't broke, don't fix it. Jamen det, det, det er jo netop fordi, at du vil have, at der skal, at flere lande, der skal komme med. Du skal have større interesse, og det giver selvfølgelig også flere penge. Du får flere kampe, du får flere tv-serier i og med, at du får flere lande med. Så Som money talks. Jo, det siger jeg ikke nødvendigvis, det gør. Men uh, der er indtryk om, det er noget, du er nødt til at have med i beregningen. Øhm, og, og det er jo derfor vi ser den, øh, den øh, struktur som vi gør i dag øh, men jeg tror da også helt i og med de snakker om hvad, hvad der er alternativ så er det da også godt fordi de selv kan se at, øh, at det måske ikke er det der fungerer øhm, for ja der er jo en tvivl om at at, øh, at, at gå videre som som, som bedste tre eller jeg tror det er fire tre der går videre ikke? Mm. Øh, ja, altså, der er jo selvfølgelig forsket på om du møder en tre eller en, en, en, en to det, det er jeg en tvivl om, ja. men hvis vi lige skal bare lige kort Schweiz minus en målscore fire point tror I de går videre Nej, det tror ikke. Så siger jeg ja. <laughs> så skal de virkelig være heldige. Jamen, vi runder den her kamp af, og så hopper vi videre til den anden 18-kamp, der var i går. Den stod mellem Italien og Wales i Rom. Og det første, man blev mærke i den her kamp, det var, at Mancini har valgt at gå med en helt ny startformation. Der var kun tre gængere fra den kamp, de spillede mod Schweiz. Hvad siger det om Mancini, at, at han gør det her? Først og fremmest, så ser det i hvert fald, jeg er utrolig kølig. Uh, og nu har vi lige snakket om Tjekkid, og vi har lige snakket om et hold, og hvad ved jeg ikke, uh, så har du i hvert fald den helt store kontrast til det her, fordi her kan du i hvert fald snakke om et hold, der er i balance. Uh, du har en træner, der viser, at han stoler på samtlige spillere i truppen. Det var ikke, fordi de var videre, jo. Skal vi lige være enige om. at skulle bruge altså, et De point. skulle bruge et point, ikke? Uh, men det er stadigvæk kølig, og så, bare, uh, og så bare hive ud et nye ind i startopstillingen. Uh, der er sådan den lille... Uh, Finulige ting her, det er jo, at de spiller jo faktisk en træningskamp i øh, Italien her med, med, med B-holdet, hvor man kan sige, de, de nødvendige sagerholdere har lyst til at sige. Ikke? Øh, kan du huske der? Ja, de, mødte, de har både mødt Pescaras U23 nogle dage inden, og så har de mødt Cremonese. Og det er noget med Gianluca Viali, som er deres, en af deres assistenttrænere, som har nogle øh, forbindelser i, øh, jeg tror det er Cremonese. Præcis, og, og, og, og som man kan sige, så det er jo ikke et helt nyt hold, han bare smider på banen. Det er jo et hold, der stadigvæk har nogle relation, det er, et hold, der stadigvæk, det er et hold, der stadigvæk kender hinanden rigtig, rigtig godt. Øh, men jeg vil sige, at du skal stadigvæk være kølge som træner, hvis du bare hiver otte øh, nye spillere i start i en, en gruppekamp til EM, øh, hvor du skal ud og have et point, øh, hvor du ved, at, at Wales har alt at spille for. Øh, så, øh, så det er, på en måde er det jo høj klasse, og på den anden måde, så kan man sige, at de vinder 1-0 og, og, og, og, og måske også lidt skuffende, at Wales er ikke formår at uden det her. Det, vi går at snakker om til, til jer jeg lytter derude, det er, altså, det er Italiens de her reservespillere, som spillede kampen i går. De spillede her den 17. juni mod Cremoneses Primavera-mandskab, hvor uh, Italien vinder 9-1, hvor blandt andet Chiesa, Belotti, de laver hat Pessina laver to, og Bernadeschi, han laver et. Jeg har aldrig nogensinde hørt et hold, et landshold til en slutrunde gør brug af det her at det, ja, hvad siger I til det? Nu sidder I begge to som som træner for ungdomshold. Det er, det er fedt, at man gør det, fordi det giver rigtig god mening. Man brugte også uh, Verratti til at se, om han var klar for sin skade. Har du hørt nogensinde om det her, Jørgensgaard? Nej, men jeg synes, det er høj klasse. Men, men jeg synes også, det taler lidt ind i det, som vi sad og snakker om lige før, med, når, når ved det, strukturen og liganen eller EM er blevet så stor, som det er så bliver du nødt til at rotere. Du bliver nødt til at, at sørge for, at alle dine spillere, de, de spiller, fordi uh, det kan ikke bare være de samme 11, der skal gå igennem alle kampene. Uh, og når Italien så oven i købet har uh, mere end et fantastisk uh, B-hold, hvis vi, uh, vi skal være så taglige og kalde dem det, så, uh, så hvorfor ikke? Og altså når man så samtidig har været uh, klog og beregnende, som italienerne altid har været kendt for, og, og ligesom allerede for, uh, forberedt en masse hjemfra, uh, så... Det får, føler man jo også, øh, at de, de har fået resultat af, øh, at, øh, at de har gjort deres arbejde. Samler, samler det ikke også bare sådan landet lidt endnu mere? Nu siger jeg både lidt og endnu mere, men, men sådan endnu mere i forhold til, at man giver også, man giver også en oplevelse til det her primavertermandskab. Og det er da fedt, at de, at de her italienske drenge som møder dem samtidig med at de spiller sammen? Selvfølgelig godt det det, og, og, og vi snakker så ofte om, at uh, specielt trænere og alt muligt, at man skal finde de sidste procenter, ikke? Uh, ved hver enkelt spiller og, og sådan noget for at, ligesom, at sige, okay, her skal vi være bedre end de andre. Og det må man jo bare sige, at, at, at med den her forberedelse her, der har du i hvert fald forsøgt, at, at hive de sidste procenter frem, og måske den sidste procent, der kan afgøre, om, uh, om du går hele vejen eller ej. Hvordan synes du så, at de, de her spillere hvis man kan sige det på den måde. Gjorde det i går? Ja, de, de, på, de performede rigtig fint. Altså det, der er ingen tvivl om, at de, de mødte Wales-hold, som, som godt vidste, at de skulle at forsvare den her hjem. Altså de, de havde tre mål og er i forhold til Schweiz, øh, og, og, og, og de er selvfølgelig opdateret på, hvad der hele tiden sker. Det er jeg slet i tvivl om, fordi på intet tidspunkt, der kommer Wales faktisk ud af, af, af boxen, som man kan sige sådan. Italien de dominerer kampen, og, og øh, jeg synes, vi er ret til, at han dirigerede på den centrale midtbane, der, hvor han fik lov til at starte. Den anden havde været Moskland, som vi snakkede om. Øh, Præsteret rigtig godt. Chiesa, øh, vi viser, viser fint frem. Øh, det var ligesom om, at de havde... I de to første kampe, der har de, de jo angrebet mig venstre siden. og Spinozola har været altså, ydet fremragende på, på, på, på den venstre kant. Øh, og øh, og, og, og det er ligesom om i går, at de havde måske lidt respekt for Bale. I forhold til, at de ikke skulle fejles på nogle omstillinger, så, så, så den nye venstre, Bart Emerson, han, han har fået en lidt mere defensiv rolle. Øhm, I forhold til, at måske skulle forsvare de omstillinger her, som, som, som der kunne komme fra Wales og, og, og specielt Bale. Øhm, så de angreb lidt mere over højersiden, øhm, men altså igen, de gjorde det fint. De, øh, de fik sparet en masse spillere. Øh, de vandt sikkert, vil jeg sige. Wales har, har, har nogle enkelte forsøg for noget standard-situationer, øh, som jeg også tidligere sagde, så brænder Bale en stor chance. Øh, men det er jo kun, kun Danny Ward i, i, i Wales' målt der er, at, at Italien ikke laver flere mål. Men nu har Italien jo spillet helt fantastisk i, ja, i alle tre kampe, men især i de to første kampe med deres A-kæde. Og nu stiller de så med, den her reserve, med det her reservehold. Hvad så med næste kamp? Hvor meget tror du, den her, den her kamp har indflydelse på Mancini's valg til kamp? Altså til kamp 4 for den i turneringen. Tror du, der er nogle af de her fra start som ikke var de tre gengangere, som kan, som kan spille sig ind i 11'eren? Det, altså, det er jo virkelig, virkelig svært at sige. Det er jo virkelig svært at sige. Altså, jeg tror ikke, at har skulle bruge den her kamp her til, at han har, har, har nævnt for spillerne, at nu skal I bevise sig selv og ind og forsøge at se, om I kan spille spiller på holdet. Øh, som sagt, det virker som en utrolig homogen trup. Æh, da de scorer målet, der er de ude i jublet ved mm. benen, ikke? Senior, han, han, han, han gør som det første, løber han, som det første ud til benen, og de som et hold. Æh, det vil sige, de her spillere her, de har godt vidst, at okay, nu skulle de ind og spille en, en, en EM-kamp, men de skulle nødvendigvis ikke ind og overbevise Mansinia om, at de skulle starte i den næste kamp. Det helt stort spørgsmålstegn, det kan måske være ved at til. Ja, om, det er jo dem ja, præcis, om han, skal, om han skal starte inden eller i, i den næste. Og men om, så skulle det være i stedet for måske Manuel Locatelli, som jo måske har været den bedste spiller på midtbanen. Det, Hvis, ja, og der, ja. Der, der kan man spørge om, hvad, hvad vil du gå med til næste kamp? Stjernen ja, det jo, det, det, eller, det, det, eller spilleren? Det, det, det, det, der der er... Spilleren, der er brandvarme ja. der, eller, eller stjernen, altså... Det, det, Lige meget hvad han vælger, øh, altså, så, så, så tror jeg et eller andet sted, at, at, at begge spillere ville kunne acceptere det. Altså, han er jo kommet i en, i en utrolig svær situation med Anzini, fordi han faktisk har en spiller, der har toppresteret, øh, som et eller andet sted måske skulle bare have spillet i anførselstegn. De her to kampe her har have leveret, øh, og så var vi ret til klare til at spille øh, kamp tre, og så, øh, og så øh, en, øh, en, en, en, en ordentligt final. selvfølgelig. Øh. Så, så, så jeg tror, det er hans store spørgsmålstegn, og det er ikke langt han selv ved nu hvem han skal vælge. Øh, måske har det også noget af, um, hvilken modstander de, de render ind i. Det kunne være Ukraine, de møder. I, øh, så øh, det er svært at sige, altså, han, ja, han var stærkt over ved Ratio. Han dirigerede den der centrale medbanen der, og, og tog ejerskab på den øh, på en fed måde, synes jeg. Men Ørnskov, er, er det ikke sådan en situation, hvor man skal gå med ham, der er varm? Fordi Lucatelli har, han er i form lige nu, Man ved ikke, hvad... Trots alt, hvad Verratti kommer med endnu. Hvis du som træner for, for Lyngbygs uhold skulle stå mellem en stjerne eller en spiller, der er i, i form, hvordan har du så gået med? Jeg tror, at øh, i en perfekt verden, skulle jeg gerne sige, at jeg gik med, med ham, der er og Det er nok også det, man, man er god med. Men samtidig så, øh, så er du svært at komme udenom øh, Verratti's evner. Hvis, øh, hvis han er 100% klar... Uh, og det, det, jeg tror, det er mere der, den står, og, og, og ligesom have uh, feeling med, hvor han egentlig er henad. Og, og det virker jo til, at det italieniske hold er så samtømmer en enhed, at for dem uh, er det afgørende det er at vinde, og ikke uh, måske uh, shine. Uh, så so, so, uh, so jeg tror, at uh, det, er, det er der, den kommer til at stå. Men der, der bliver også nødt til at spørge jer, som I, I som tidligere spiller hvis I rentede rundt ind på banen, og var en Manuel Locatelli, og der så var en stjerne, der så kom tilbage på den måde, og Beratti så blev valgt i stedet for jer. Hvordan vil I have det? Fordi det er da klart, det, også sætte en, det sætter da også en lidt en dæmper. Selvom man siger, man er et hold, man gør det for landet osv., så er der jo også noget personligt i det. Hvordan vil I have det selv, hvis det var, at, at, det, at det gik ud over jer? Jamen altså, det er, i den, altså du er til, man er nødt til at tage situation for situation, fordi altså, Lutertelli... Han har jo virkelig, virkelig, virkelig vist sig frem for sin aller, side, og det er, jo, det er jo sindssygt fedt. Jeg hører selv ham, hvis jeg ikke tager helt fra, han selv ud at siger, at han ellers stadig er lidt savnet ved ret til jer også, forholdet. Overskuddet, <laughs> så det er altså overskud, ikke? på trods af, at det, hvis det skulle være på bekostning for ham. Så, så et eller andet sted, altså, han vil jo sidde med en følelse af, at okay, jeg har virkelig leveret, jeg har gjort det fantastisk, jeg har, jeg har gjort det, jeg skulle, og jeg har også gjort mere end det. Så, så selvfølgelig har jeg fortjent at starte inden, Uh, omvendt så har han måske et kæmpe idol i Verratti, som, det er, at han, uh, som han skal se, der måske så spille i for ham. Det, altså, der tror jeg, at det vil han bare 100% op om. Men det er jo klart, at han vil stadigvæk være skuffet, det er, det er jeg slet i tvivl om, hvilke han har lavet. Uh, men igen, uh, jeg tror, at han er nødt til at tage det på, uh, på, på, på dagen, og, og som jeg siger, det er en gang sikkert, at han selv ved nu uh, hvem han skal starte med. Det er jo måske også en af de her ting, hvor man skal se lidt ud over egen næsetip, og så kigge rent fremadrettet. Du nævner, du nævner Wales lige før, at de øh, egentlig gik ind til den her kamp, og lidt det, jeg hørte dig sige, det er, brugte de mange kræfter i går. Altså. Det, det, det tror jeg ikke som sådan, de gjorde. Ja, det gjorde. Jeg spørger altså, dig, de, de, om du de, ved det, de, men... De, ja, men... altså, det de ser jo sådan, fordi som sagt, altså, de de forsvarede, de forsvarede mig. Ja, altså, der var selvfølgelig lidt, med man tager motoren, fra den 18, og det var hammerne varmt, ikke? Øhm, så, så der kan være lidt der, og, og, og det kan også være, være, være lidt overstand til, at de måske vælger at og stå lidt dybere i banen. Jeg, tror, jeg synes du, det gavnede den i går, at de, har en, altså de spiller med en falsk nier i Ramsey? En atypisk position for ham, ret atypisk for Wales også? Synes jeg synes ikke rigtig, det gav noget, det må være at jeg sige. Altså de, de forsvarer i, i store perioder af kampen og, og var egentlig kun farlige på standard situationer. Og, og, og det tror jeg et eller andet sted, det var deres stemplan. De giver alligevel nogle store chancer valgt på, trods af, at de står så dybt i banen. Og nu ved jeg godt, at Italien de står selv på en standard-situation, og det vil Wales måske være ret træt af, at de faktisk genklasserer på en standard. Øhm, men, men, men igen... Så, du, går, du tror, de, de går tilbage, når de skal spille en kvartfinale med at spille med en ham der for Moore? Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg tror måske, det var mere for at sige, okay, vi beslutter os at, at, at vi spiller med den her fast her, og så kan vi få at en, at en ordentlig modtræning og... og og på den måde, så kan man sige, at de kommer øhm, Men øhm, ja, vi er til, Vi er nødt til at vende det her, det her røde kort, der var i går til Ampadu. Jeg må sige, jeg fatter absolut ingenting af dem, der mener, at det her ikke er et rødt kort. Nu håber jeg lidt, at I er dem. <laughs> kan du forstå, at det her giver et, et rødt kort? Vi har set lignende taklinger til slutrunden, og kritikere vil sige, at der burde være en fælles linje. Og når man ikke har set et rødt kort i de andre taklinger, der er blevet gået til slutrunden, så skal den her heller ikke give. I min verden, der, der er den klokke klar. Ja, men det, det er jo det, der den sjove snak, og det der for fodbold, den snakker det Derfor er fodbold den er fantastisk, fordi det er jo, det er jo følelser, og, og, og det, at alle sammen er enten en, en mand, der eller en mand, der stommer. Øh, og øh, til, øh, til Dommers forsvar, så, øh, så kan han altid finde en paraft, der gør, at øh, hans beslutning den er rigtig. Øh, lige meget om han giver kul cool kort eller rødt kort eller ikke har givet noget. Øh, men altså, jeg synes også, det er rødt kort. Fordi at han, ikke, han rammer jo, ja. når klokke klart. Ja. Lidt mere offensiv vingård. Eller på banen, hvad synes du, Du synes vel også der? Ja, ja selvfølgelig, altså, hvis det er, at man som offensivspiller får den der Ørnes score fordi han er rundt i ude Det var derfor, jeg troede, at der <laughs> var, måske ville lige være to forskellige holdninger. Ja, det jeg er lidt overrasket over, at Ørne han også mener den der ord. Jeg kunne særligt se ham stå og, og argumentere for, at han, han næsten spiller bolden. <laughs> det havde jeg også gjort, som du selv gjort det. Det kan jeg lov Så har der ikke været rødt. <laughs> men, øh, men så vi sidder enige her i, i studiet. Hvis vi skal gå til til i den her kamp, kampe indgår. Altså den? Så, har, så har jeg været lidt ind på det at at den den äh, altså Waitskeeper han var han var han var, for, han var forrygende. Som sagt, så synes jeg vi er ret til at og, og Kiese især også øh, byder ind. Øh, Kiese er jo og, ham der er tættest på start eller hvad? Ja lige art det. gjorde han så gjorde han så øh, altså hvad hedder noget mere bemærket i forhold til at han skal starte jeg ved, jeg ved ikke, om han får lov at starte ind, men jeg synes i hvert fald, at han viste, at han er der, og jeg synes i hvert fald, at han, viste, at, at han har accepteret præmissen uh, i forhold til, at han skulle ind og spille den her kamp her, og, og, og det er så altså ikke altid lige nemt, det skal man lige huske på, um, det her med, at okay, nu stifter du 8, og nu skal I bare gå ind og vise jer frem, altså det, det, er, ikke, det er ikke bare sådan lige noget at gøre. Der vil altid være nogle, nogle, nogle småtting i hovedet, som, Nå, okay, nu skifter vi jo og um, jeg kender ikke ham så godt og sådan noget men, men det gør de jo selvfølgelig et eller andet sted i kraft da de, de har spillet de her, de her træningskampe her i, i optagten. Um, så, så jeg synes faktisk, at, at, at, at, at han viser rigtig, rigtig godt frem, og jeg, og, og jeg er slet i tvivl om, at, at man senere kommer til at sige til ham, at, at han stoler 100% på ham i forhold til, hvilken rolle han får i, i den næste kamp. Og i går skiftede han jo Donnarumma ud også med, siger ja. målmand for målmand. Så kun Alex Meret, der, der mangler at komme ind, som er deres tredje keeper. Prøv lige den kommentarer til den. Det, det har vi jo heller aldrig set. Jo, vi har set det, når Holland når skiftede ud med Tim Krul, øhm, der kom ind for at skulle tage strappespark. Men ellers så ser vi jo ikke målmanden bliver skiftet. Nej, jeg vil sige, det er jo også lidt sådan lidt en, en, en lille hånd imod modstanderne. Er, er det det? Nej, det er det jo okay. et eller andet sted. At, okay, vi har så meget overskud, at nu sidder vi skal lige uh, ham her keeperen ind os. Og, og, og jeg tror et eller andet sted, den eneste grund til, at han gør det, det er lidt, fordi han, han er næsten overbevist om, at Wales på det her tidspunkt de er videre. Uh, på det her tidspunkt, der fører, der fører Italien 1-0, og, og Schweiz fører kun 3-1. Det vil sige, at der skal yderligere to mål til på de sidste ja, to minutter jeg tror simpelthen ikke på, at han har gjort det her, hvis, de hvis de var rød ud af, eller i hvert fald var, var, var på tredjepladsen, og Schweiz de havde ført 5 i, mm. i, i kampen mod Turkiet. Så tror jeg simpelthen ikke på, at han har gjort det, så øh, det er lidt flavet. Altså, synes, synes du også, det er lidt håndt, fordi jeg ser det egentlig lidt fra en anden vinkel og tænker, at det er ren klasse på en måde, Mancini, at han gerne lige vil inddrage alle og give dem den oplevelse, uden at hunde modstanderholdet. Altså, jeg synes også, det er italiensk afgang, så, øhm, jeg forstår godt, hvad der du siger, og det, der er ingen tvivl om, at det er pisse fedt, at han har givet øh, en øh, reservemålmand mulighed for at, at spille den kamp, fordi det, der, der er ingen tvivl om, hvis man er med til en slutrunde, og et eller andet sted er en klar backup til Donorum, så, ja, så, så er der ikke mange kampe, der ligger og venter, så, så, så på den måde er det rigtig fedt, men, men jeg vil, vil sige, yes, jeg havde spillet på 4 så har jeg, jeg også følt, det har været lidt en hård, som om at de et eller andet sted bare stod som en morgård i en træningskamp for dem til, til den der til de, til de videre kamp, ikke? Altså så, så kan det godt være, at, at jeg har fået rødkort, hvis jeg har spillet på den anden side. Nej, så, <laughs> så, uh... jeg vil, Ej, sig, ja. på Ej, jeg vil også altså, nu vi sige, at han får ikke lov til at spille, jo. Han har jo fået en kamp på CV ja, Ikke? Altså, der går halvanden minut så flot er dommeren af, ikke? Har du måske ikke uh, gået med ham fra start, i forhold til at vise ham at det det, her er den her Nej, det troede han sig ikke hele alligevel. Nej, det troede han sig ikke hele <course> alligevel. Men, øh... Uh, ja, og så, og, og, og, og, og, og, og lidt tilbage til kammer også, ikke? Så er der altså, lidt skuffende Wales. De ser, at Italien de skifter 8. Og alligevel, så, øh, altså, du savner den der, okay, det skal de virkelig ikke have lov til. Nej, det, altså, det... Ja. Det der, det der, hvor de tænker, det, ja. nej, fandme ikke på os. Nej, ikke på os. Altså, det er fint at de slår os med deres start. men de skal jo også tage B-holdet og så lue og slår os. Det så vi altså ikke rigtigt. Jeg har også faret i hele den her Italien-snak. Det var derfor, at jeg lige ville høre jeres øh, mening omkring det. Men Italien, de skal møde enten Ukraine eller Østrig, som så bliver to'er i gruppe C. Hvad enten det er Ukraine eller Østrig? Hvordan øh, de favoritter til begge, eller mod begge modstandere. Hvad, øh, hvad tænker du omkring det? Jamen, det, det er de jo. Altså... Der er jo lidt det her med, hvor genialen er med Det får vi jo først at se i den næste kamp, kan man sige. Fordi han har jo et eller andet sted gået ind og, og, og brudt øh, et hold øh, lidt op i forhold til, at nogen, der der, der virkelig fungerer, så med på, at han har fået otte andre spillere i, i, i spillet også. Men det er jo faktisk først i den næste kamp, at vi rigtig ser, hvor genial han er. Øh, fordi altså, nogle gange kan du dig selv huske som spiller, når du var inde i et flow, så, så ja, så var det rart at blive sparet, men, men selv hvis man blev sparet, så var det måske meget fedt at lige spille de sidste 30-35 minutter. Uh, ikke 90 minutter, men måske lige komme ind og så stadigvæk mærke det der kamp, du i kamp Og så kommer du lige ind og får fornemmelsen af, at, uh, og specielt i kamp mod Wales, der kunne de jo nærmest have, have, have, have ladet den rundt til sidst. Men så er du stadigvæk lidt kamp mode der, så men det var bare individuelt, og det er jo meget forskelligt fra spiller til spiller, og nogle spillere de har det bare bedst med at, at få lov til at have, have helt fri uh, i hovedet fordi at, at så de, gør de sig klar på, på en anden måde. Så vi får at se i, i, i not fasen her, hvor hvor, men, øh, hvor tror du, Tror du, vi får at vide, eller tror, tror I, vi får at se lige der, fordi hvis vi kigger statistisk tilbage på Italiens, øh, jeg tror, det er over næsten 30 kampe nu her, hvor de, hvor de ikke har tabt. Den sværeste modstander, de har mødt i de kampe, det har været Holland. Man møder enten Ukraine eller Østrig i, i nottnedelsfinalen. Det er vel heller ikke øh, noget, der er bedre end det hollandske mandskab. Så er det reelt set ikke ondt efter, at vi reelt set skal se, hvor det her italienske mandskab står mod de store? Jo, det, det, det, det har du jo som sådan ret i, men når man har gået videre fra gruppespillet og, og kommer til den knock off Altså så, øh, så kan alt ske, så kan alt ske. Øh, det, det er der ingen tvivl om. Og for, og for mig bliver det mere det, der, som vi snakker om tidligere. Øh, altså, han, han har jo spillere, der har præsteret så meget og så godt, at det bliver svært, at der skal til at sætte nogen af. Og, og, og på den måde, så, så, så, så kan vi sidde her næste gang og sidde, at han skulle have spillet, hvor til. I øh, stedet for, vedhver det, er Lugatelli. Eller, og og, og der, der bliver du lidt op i bagklo. End at, og, altså, der er princippet mere at tabe, end at vinde. Men, men, men, men jeg er rimelig sikker på, at de kommer lidt og elegant videre fra, om de så møder Ukraine eller Øst. Fordi der, der har de simpelthen virket alt for stærkt til. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker, og de er gået videre sikkert. Og det var så afrundingen på første halvleg, og om lidt i anden halvleg, der dykker vi altså ned som optag til Danmark mod Rusland. Anden halv af den her podcast, den er sponsoreret af Samsung TV, og nu bevæger vi os videre fra de her fremragende 8K og 4K TV'er til din stue og udenfor. For hvis du gerne vil nyde det danske sommervejr uden at gå glip af sommerens mange store sportsbegivenheder, så har Samsung en stor nyhed til dig. Samsung er nemlig klar med et udendørs 4K qled tv der er IP55-certificeret, og dermed tåler det både vand og støv, og så temperaturer fra minus 30 til plus 50 grader. Navnet på det her TV, det er The Terrace, og du kan få det i både 55, 65 og 75 tommer. Det har akkurat de samme funktioner og apps, som du kender fra smart tver fra Samsung, og takket være den fremragende antirefleksteknologi og markedets absolut højeste lysstyrke, så står det både med flotte farver og kontrast, hvilket gør det til en fornøjelse at flytte sport og andet tv ud på din terrasse. De indbyggede højtalere sikrer en høj lydkvalitet, men hvis du også vil have forbedret lyden yderligere, så kan du få det Terrace Soundbar til udendørsbrug. Den er selvfølgelig også IP55-certificeret. Med i The Terrace hængende udenfor, så kan du roligt tænde op i grillen og invitere både naboer og venner over til spændende sport eller en anden god underholdning på terrassen. Er du hurtig og bestiller The Terrace nu, så følger der også en gave med. Den kan du læse meget mere om og om det Terrace på tv.samsung.dk. God fornøjelse. I anden halvleg, der kører vi altså ned og dykker ned i Danmark-Rusland, som bliver spillet kl. 21 i parken i dag. Og det er jo aftens helt store kamp for... Ja, det burde jo hver aften være for hele verden, men uh, i hvert fald for os i Danmark, hvor, hvor kampen bliver flyttet i gang kl. 21 i parken. Og vi skal jo på en eller anden måde videre i den her turnering. Ørnsker, du fik jo ret sidst, da vi kiggede frem mod Belgienkampen, kampen hvor du sad sammen med Mikkel Bækman og vi gennemgik, en, øh, hvordan Danmark skulle stille op, om det skulle være en, øh, en 4-3-3, øh, eller hvad det skulle være, men I gik altså med, øh, i begge to faktisk, med en, øh, en, en med, om, om man vil, eller om det hedder en fem. Synes du, at det gav det danske spil så meget kamp, eller i kampen mod, øh, mod Belgien, at man må gå med det nu her mod Rusland også? lige starte med at begge, så han lagde op, hvad jeg sagde, så, så, så jeg ved ikke, hvor meget. Nej, <laughs> ved du hvad, jeg synes, det så skide godt ud, og, og, og et eller andet sted, så øhm, så synes jeg faktisk, vi var for gode i første halvdel, som gjorde, at Belgien var simpelthen nødt til at reagere på det, og skifte øh, nogle af de spillere ind, som de gerne ville have sparet til lidt længere <laughs> i forløbet. Øhm, altså, så det, jeg sad og så øh, på tribunen, det er, øh, og det var ikke engang, fordi jeg havde fået lidt alkohol, men det, det så rigtig, rigtig godt ud. Det, altså, så hvis du skal svare på det, bør det gå videre med en, med en træer til, til Rusland? Det synes jeg bestemt. Altså, det, som, øh, som, som, som gjorde det så godt dernede, det var, at, øh, at Simon Kær, han fik lov og, og og slås og det, forsvar og var en kæmpe styrmand med, med som AC og Vestergaard og liggende på, på hver sin side, som var god til at, og, og ligesom at sørge for, at vi fik spillet den godt ud af, af, af belgiske første pres. Altså, jeg, jeg, jeg synes, de skal køre videre på det på de kæmpe moment, som det gav. Jeg ved godt, at vi ikke vandt, men, men det, var, det var virkelig en flot kamp af, af det danske vandtår. Den noterer jeg mig om lidt, når vi skal gennemgå startelveren, at du har, du har den her trebakkæde Vingård, har du også en, en trebakkæde til mod Oslo? Uh, nej. Eller ligger du der også ligesom med Beckman lidt oppe <laughs> det af børnene? Det kan jo være, at han har indsatet. Så kan han næsten ikke gøre um, Jonathan Hartmann laver analyse for, for landsholdet, og uh, det er jo også Lyngby. Og Lyngby uh, ja. ja, men det er rigtigt, ikke? Så so, so der kan jeg ikke... Nej, men, nej jeg, tror, jeg tror, jeg vil gå tilbage til, til, til fire bagkæder, og så tror jeg, jeg vil, jeg vil nøjes med at jernførelsetegne og have to stopper og tilbage i forhold til, når, når der vi har bolden. Um, jeg tror ikke, det bliver nødvendigt at have, have tre stopper. Um, når du siger nødvendigt, hvad tænker ja, men, du så på? Jamen, sådan jeg, jeg, tænker noget, jeg, jamen jeg tænker noget på i forhold til kampen i Belgien, hvor det var ved, at, at, at, at Simon Kjære skulle lide at slås med, med, med Lutcargo, og hvis man har været lidt nervøs for, okay, hvordan, hvordan klarer han det? det, så har han haft en ace af Vestergaard, hvad kan man sige, specielt i første, har det til at lægge bakke til, at at han læser ud til Vestergaard, indtil Lukaku lader læser ud til Vestergaard i anden her leg. Uh, I den her kamp her, så, så, så tænker jeg, at, at hvis vi kan flytte en, en, en spiller længere frem på banen, og er, vi, når vi har bolden, og, og jeg kommer for mig, tror jeg, at vi kommer til at se et, et kampbillede, hvor der er, at, at Rusland kommer til at stå dybt i banen, og, og, og, og vil forsvar den her hjem. Det, det, det forestiller jeg mig. Uh, det tror jeg måske ville være sådan lidt det, uh, hvis jeg var russisk uh, landstræner, og, og har kigget på på hvordan at, at, at, at Danmark har, har kunne spille sig igennem det etablerede forsvar. Det er jo, altså man kan sige, det er jo ikke det, vi har skabt chancerne. Altså, ofte så har vi skabt chancen plus muligt, vi laver med Belgien. Så det har vi skabt efter Europa-spillet, hvor vi har Europa-bolten, og så den nogle syge omstillinger. Vi har haft mange afslutninger, men, men, men jeg synes ikke, det er jo ikke, fordi vi bare lidt og skaber chancen, og der vil igen. et igennem et, et, et, et etableret forsvar, der står lidt dybere i banen. Så jeg kunne forestille mig et kampbillede, hvor vi kommer til at have bolden meget på, på russernes halvdel. Så ja, så der kan vi flytte baksen lidt højere op, og så har vi uh, AC og, og Kær til, til at være de to stopper. Jamen lad os da bare gå og, og dykke ned i den i kampen. Øhm, keeperen, vi starter altid med ham, men øh, han er jo sikker. <hæmmen> det er jo det er Michael. Hvis vi først går til din ønsker, og du har en, en trebakkæde, går du med de samme tre, som vi så sidste gang? Ja, det gør jeg. Og det er AC, Kær og Vestergaard. Yes. Og du går i din, der går du med Vingård, der går du med AC og Kær som de to... Øh, Yes. Hvis vi så vender og kigger på dine baks, Sørensgaard, øh, dine fullbacks, hvem jamen, har du så på hver side, og hvorfor? Jamen, øh, altså på de der vingbaks, der vil jeg så have Vas, øh, som, som synes, jeg synes var god på, på, på den position. Øh, men jeg vil faktisk øh, tro, at julmanden skifter ud og sætter stryger ind. Ja, øh, hvorfor? Mere, mest fordi, at, øh, at... Hvad hedder han? Åh, øh, oh, hvad jeg han nu? Nu har lige smidt hans navn. Øh, det, um... en bak okay. ja, men, ja men jeg skal, jeg skal nok lige uh... du kan tage over, hvis der er går hvis hvem ja. har du på din bak så... ja, ja, der der Vingård, ja. der, der Ørnskov siger at han har skiftet stryr ind ja, der, det, der der, der, der ja, ruller du med øjnene ja, det er det det så der er jo det det er jo det, det er, det, det er, er, er assistenttræneren åbner altså, altså, så Nej jeg der ind har du jeg har været som Møller. Fordi de har gjort, du er det, jeg lidt efter. Hvorfor hjalp mig, mig ikke med den? Jamen jeg var ja, ude, Jeg ja. ved ikke om du er ja. en russisk spiller jo, altså. Nej, nej, du, det var det var du med, Jeg bliver ja, ja. skifte ud, og så vil jeg ja. tror ind på den der øh, venstre wingback. Okay. Men, hvorfor hvorfor gået med struer i stedet for øh, Mest af alt. Og du vil bytte rundt sagde du på bakken Nej, nej, nej nej. Altså i stedet for den der trækbarkæde, så var ja. jeg vask på den, den der højre wingback, og så havde jeg taget Møller ud og sat Stryjer ind på den der ah, okay, venstre wingback. Øh, og så Højbær til lene i og så det er bare, det, det er mit mærkelige fornemmelse at gætte, så, så var jeg selvfølgelig supporten vind tilbage på den 9. rollen, og så best away på den her venstre. Men hvis vi skruer lige lidt tilbage i forhold til din, din male og, og stryger. Hvorfor gå med stryger i stedet for, du havde dem på venstre din venstre. Ja, hvorfor, hvorfor, hvorfor gå med stryger? for ikke, øh, og, og jeg ved godt, at er hård noget, men jeg synes bare ikke rigtigt, at Joachim har lykkes med det, som han har lykkes med så godt i andre kampe. Øh, og det er egentlig mere derfor, at, øh, at jeg øh, tror, at øh, Stryger, han, han får chancen. Er der noget, hvis man kigger det på det rent defensivt offensivt, som Stryger bidrager bedre med, anderledes med i forhold til, øh, til de to underbaks? Nej, altså der, der synes jeg et eller andet sted, de, de, de ligner meget godt hinanden, hvis du lige tager Stryg og Mæle i hvert fald. Ja. Der er du jo lidt deres, deres offensive kvaliteter, hvad kan man sige, som... som Men du går, som, med, du går alligevel med Mæle? Ja, jeg går med Mæle, og, og, og, og jeg synes et eller andet sted, at jeg vil godt se for mig, at, at, at, at, at det er det, vi kommer igennem. Så, så jeg vil gå med Mæle. Også du siger, at, at vi kommer til at have bolden, du regner med, at vi kommer til at have bolden mere end russerne gør. Det gør vel også, at vores spil bliver sat længere oppe, og vi skal tænke på måske, hvem der er bedre boldspillere. Jeg har det også noget at gøre med din beslutning, eller er det kun på grund af, at det er det, vi har gjort indtil videre? Nej, men jeg tror også, altså, hvis det er, at nu også på, hvis det er, at han overvejer nogle andre øh, og, og udstiftninger foran, og foran, så skal man måske også lige på den. Hvis det er, at han holder fast i trebagkæden, jamen så, så har han i hvert fald tre der, hvis han vælger at, at slå om i, i et andet system. Så har du også lidt med, hvor mange udskiftninger skal du lave i holdet. Øhm, og man kan sige, jeg har jo ja, lavet den udskiftning og går til, til, til, til firebagkæden, og, og øren bliver i trebagkæden, så man kan sige, at der har han jo selvfølgelig næste udskiftning. Men der er jo også lidt med, okay, hvor mange vil du skifte med, og hvis han overvejer at skifte lidt på de offensive positioner i forhold til, at ørner ind på at Vind måske kommer ind i den. Yusuf spillede ni og sidst, kommer han nu på kanten i den og, og alle de her ting her. Vi tager den, vi tager den i fordi nu hopper vi lige op på midtbanen. Så kan vi tage din med. Du har en fire på i bagkæden, og så har du, går du med med tre med tre midtbanen, på midtbanen. Ja. Hvem, ja. hvem har du? Det er lige højere og så tror jeg at Damskov, han får, får den vand. Okay, så kommer han så til at ligge en, en kende foran de to andre. Ja, så kommer han til at spille som, som en tiere og så kan man sige at afhængig af kampbilledet, kommer Højbjerg til at spille alene i bunden, således at Delaney, han kan ligge at komme i feltet, måske komme lidt længere frem og blive flyttet lidt længere frem på banen, og så kan Højbjerg spille som den her 6'er her. Mathias Jensen? Christian Nørgaard? Ja, men det, det tror jeg ikke, han vil gøre i den her kamp her. Det, det, det tror jeg ikke. Der tror jeg, og, og, og, apropos det her med at gå med en spiller, der er varm, øh, så, så, så tror jeg et eller andet sted godt, at jeg kunne se for mig, at Damsgaard, han fik lov af. Også fordi han øh, jo var helt fantastisk mod, øh, altså han, mod Belgien. Han viser i hvert fald mod Belgien, han er, han er klar til at spille. Øh, så så det, eller andet sted, så håber jeg det, fordi han netop kan de her ting her, som, som, som vi måske i øh, af Eriksen ikke er her. Jamen så er det det, vi også har brug for. Og, og, og, og hvis kampbillede bliver som, som, som jeg forestiller mig, så, så kunne jeg da også se, at Damsgaard kommer til at spille lidt i små rum og lidt og vinde og Altså, jeg, du var på stadionet sidste, du, Ørnskov. Vi andre, vi så den øh, hjemme i stuerne og var jo helt forblindet af, af Damskov. På stadion. det må da have været en, nærmest kan jeg sige, en åbenbaring at se den her lille gutt drive gæk med, med Belgierne. Det var så fedt, øh, og øh, nu, nu den der opstilling, jeg sagde, det var den, som jeg tror, Julman går med. Altså, hvis jeg fik lov at skulle sætte det danske alderans hotel, så øh, der var Damsgaard i den grad også. Ekspert. Men du har, du, har, du har jo to sideordnede midtbanespillere i din formation. Det er Højbjerg og Delaney. Yes. Hvem går du så med, hvis vi kigger skridtet længere frem? Jamen, det er der, jeg ligesom tror, at Julman tager ligesom det, han, han kender til med Paulsen, og, og, og ved jeg, det er vind helt, helt på toppen. Som du er. tror, han går med vind? Ja. Hvordan kan det være? fordi vi, vi fik ikke se sidst, øh, var måske også skuffende i første kamp mod, eller i første halve, lad mig sige det på den måde, imod, øh, imod Finland. Og vi har jo haft snakken før herinde, om det skulle være ham, så øh, sågar Cornelius, men du går altså alligevel med vind i, i den her. Mest af alt, fordi vi har gang med at have en, en dreng ind i, i boksen. Øh, fordi Rusland spiller jo også en. Øh en, en træbarkede bagved. Øh, og, og det er lidt derfor, jeg også han, tror måske, at, han, at han, øh, han beholder den der... Altså, for mig var det også en, et, et tæt løb om at ligesom, som en går, gå tilbage. Øh, fordi det er det, det, trods alt det, vi har gjort mest. Men jeg synes bare, det så så godt ud. Så altså, derfor tror jeg, han beholder det. Plus også, at den store russiske... Øh, angriber, kommer til at med en lille smule omkring eh, Lukaku, så, så, så, så Simon Kjær kan få lov at, at, at, at boxe med ham, og så har vi ligesom tre mand tilbage, der kan tage mod deres omstilling, når, når de kommer og fordi russerne var den kamp, jeg så mod, mod Finland, var de i hvert fald også æ, æ, rigtig gode offensiver, og, og, og, og nogle gange skabte nogle kæmpe rum defensiver, og det, det, den tror jeg til gengæld, at vi kan, vi kan udnytte. Men hvis man skal udfordre den her lidt, Rusland kommer til at stå rigtig langt tilbage på banen, Øhm, bruger man måske ikke en spiller for meget i selve opspillet bagtil, når, når, når presset ikke bliver større, som vi forventer, ved at bruge tre i bagkæden? Øh, jo, den, den kan man godt købe. Den, den, den, den, den køber jeg i den grad også. Øh, og, men, det, men det er derfor, jeg synes, både Mase og går som, som i forholdsvis rigtig gode øh, på bolden, begge to kan gøre, at de kan føre bolden frem. Så det, på den måde bliver dem, der kan, der kan starte et opspil, og hvis man så bruger værs så stryger meget, meget offensivt sammen med de tre helt på top, så behøver det ikke være en defensiv formation, så, så, så kan det stadig være en meget offensiv position, hvor man ligesom kan have boksen til at have bredden og kan smide forhåbentlig tre mand i boksen, som man ikke rigtig, som jeg ikke rigtig synes, vi lykkedes specielt godt med mod Finland. Der havde vi alt for, for få folk i, i boksen i vores 4-3-3-system. Hvis, har, du, altså, hvis man lige skal underbygge det kan man sige, så hvis du har AC inden, altså så vil man jo sagtens skulle finde på så sige, okay, når vi så har bolden AC, så ruller du en position op, og så bliver du takspositionen, og så har du kære Vestergaard øh, til at være tilbage. Mm. Hvis det er et, og det har vi så, set før, hvor han tager skridtet op præcis, og, og præcis, skridt så, så præcis. Ved, øh, nu mangler du to, den tager jeg lige efter Ørnsgaard. men øh, du, har, øh, du har dine tre tilbage op, øh, op i top. Øh, hvem har du der? Ja, men altså, jeg har Yusuf og, og, og Brathwaite på kanterne. Øhm, og igen? Så, ja, igen? Ja, igen. Og, og det er hvor, hvorfor, hvis man lige skulle tage fat i den? Ja, men man kan sige, at du har, ja, okay, han har ikke lavet sit mål. Han har kommet frem til chancen af uheldig at score på et hovedstød. Lidt mere kølig, lidt mere overblik. Knap vælge sig selv. Først, så har han måske formentlig fået en assist i, i kamp mod Belgien. Han kunne godt have spillet chancen lidt større, hvad for de to ombaner. Øh, men han er, hvor han skal være. Yusuf øh, store skal jeg starte i, i min 9. Og så har du den her nye position her. Um, jeg sagde sag, uh, her i optagelsen der, der, eller i hvert fald den her sidst, jeg var inde, hvor, hvor, hvor vi så også snakket lidt uh, Danmark-Rusland, at det godt kunne se corner på top. Um, og, og, og, og det kunne jeg lidt uh, det samme, um, som ørens siger, det her med en boksspiller. Altså hvis der vi gerne vil slå indlæg hvis vi gerne vil have noget presence i boxen, så kunne jeg sagtens se et cornerspil derinde. Jeg er så lidt i tvivl om, at om julen, man egentlig hellere vil ændre, kunne ændre kampbilledet i løbet af kampen. Øh, for man kan sige, smider corner fra starten af, så bliver det svært at ændre kampbilledet øh, i løbet af kampen, ud fra hvad det er, du har brug for. Øh, så det er måske øh, ikke oplagt at, at starte med ham men men mere ham til at kunne være med til at ændre kampbilledet. Så det så corner corner er vel en bedre boksspiller øh, end, øh, end vind er, præcis. Men omvendt, så er vind vel bedre til at holde i den, at få folk med op. Nu gør jeg det selvfølgelig, simplificerer jeg selvfølgelig lige tingene her. Men og du synes, at den her presence ind i boksen er vigtigere kontra? Jeg, jeg synes, det afhænger selvfølgelig også et eller, andet, et eller andet sted, hvad gameplanen er. Øh, altså nu har jeg også set julmanden være ude og uttale, at, at vi slår ikke mange høje indlæg fra brede kanal. Øh, og, og, og, og hvis det er en at, hvis det er noget, at de ikke har, har, har fokus på, og det er noget, de gerne vil undgå at slå de her indlæg fra, fra, fra, fra bredkantelen, det vil sige og tæt på sidelinjen, øh, så har du jo ikke brug for en, en, en boksspiller på, på samme måde, som, som corner er. Øh, men omvendt, så kan man sige, at, øh, at hvis man i, i sådan en kamp her bare vil ud og trykke på fra starten af, og, og, og dermed skabe en kamp, hvor vi slår indlæg, vi vil trykke på Rusland, øh, vi er nødt til at kunne udfordre dem med deres tre øh, i forhold til at, at, at være i boksen, øh, så er corner jo selvfølgelig den helt rigtige boksspiller. Men igen, Øhm, er det vigtigt at have ham til at kunne ændre kampen lidt fra bænden, det er det måske nok. Men Adolberg er han bare helt væk fra begge to. Fordi det, det er jo en af de her, vi snakker om ham hver gang som er en af de største talenter i dansk fodbold. Øh, men der er vel også gået lidt tid nu, hvor han ikke rigtig har taget skridtet videre. Er det, er det lidt derfor, at de ikke øh, I har ikke engang nævnt ham? Jamen, jeg havde ham på holdet sidst. Så jeg ser ham i den grad på holdet. Øh, men, men det er mere ud fra det der, at sådan som Juhlmann har, har, har ageret før, så, så, så, så tror jeg bare ikke, han starter. Øhm, så er det mere, hvis, hvis jeg skulle få lov... Jeg ved godt, at en, som på papiret er en defensiv spiller, men, men hvis jeg skulle sætte mit eget øh, dansk eller andet, så lidt flere øh, kreative spillere på banen. Vi, vi mangler de sidste to for dig, hvis min matematik den går op. Det, så skal du hjælpe mig med, hvad der er for en to Mangler vi ikke de to op i front? Jeg kan godt nævne dem igen, altså ja. med vind helt på toppen, og så havde jeg selvfølgelig Poulsen, jeg, både på den ene kant, der, altså han scorede, og jeg skal køre videre, og så breath away på, på den anden. Men hvordan kan det være i en kamp, hvor vi hvor hvor snakker om, at Rusland vil trække sig lidt længere tilbage, at øh, Andreas Goelsen? Ja, altså øh, det var... Øh, hvis vi, det kan vi prøve det kan vi tage bag. Men jeg tror bare ikke, at han laver sådan en radikal vi så, så vigtig en kamp, øh, som, som det er. Og, øh, ja, øh. Det gjorde han jo op mod Belgien. Der bragte han jo Damsgaard. Lidt ud af det blå. Det var der ikke rigtig mange, der havde set. Nej. Det var jo at tage en kanin op ad hatten. Det var, og han, han, for, han var fantastisk. Øh, og, og, og det er også derfor, at, at mit eget hjerte vil gerne have en spiller. Fordi det, det synes det, det, det han i den grad fortjente. Han... han, han noget, noget nyt og noget anderledes til det danske landshold på de offensive øh, positioner, øhm, som man ikke rigtig har set før og som, som man ikke rigtig får i, i de to andre kanter, som, som jeg har nævnt, fordi det, det er meget mere øh, fysik og fart, øh, at de bruger øh, og, og de der små rum, men, men jeg er ikke helt sikker på, at Rosen bare sådan, øh, jeg, jeg er med på, at de har et bedre resultat end Danmark, så det er jo ikke, fordi de går ud og bare sat sig og hele men jeg håber at i den grad, Danmark kommer ud og lægger det samme tryk på, øh, på Roserne, som de gjorde i øh, øh, mod Belgien. Øh, og, og så bliver de presset tilbage. Øh, men Roserne er bare, synes jeg, lidt bedre offensive end de er defensive. Så, så jeg er ikke sikker på, at de bare vil stælle sig ned og prøve at forsvare en 0-0 øh, hjem. Fordi der er ikke sikker på, at de er struktureret nok til. Men And, Andreas Skålsny i, i, i den seneste kamp her mod Belgien. Der sætter han jo en mand til allersidst, smækker et indlæg ind med højre. Og uh, Bradford der er jo, kan, er det ikke lige præcis en spiller, der kan, der kan lige sådan et, et, et lavt forsvar op, hvor der kommer en del en, en mod en på kanterne, hvor han kommer til at stå meget statisk med den? Absolut, absolut. Og det er også derfor, det er jo så svært at sige. Så, så argumentet for, for Storv Olsen er der jo i den grad også jo. Så det, så det er jo et eller andet sted en, en følelse, som Juleman ham har i, i kroppen, og hvem er det, han skal gå med. Så, så, så jo, altså, men, hvis du tager og slår Olsen, og så overfor en spiller så skal du sætte en mand imod hende, så, så er han en helt også argument for, for at han skal starte ind, absolut. Lad os se, hvad han, hvad han går med, om, øh, om du får ret igen ved din formation. Hvis vi skal gå til øh, spådommen og kigge på, hvad, hvad I tror, kampen ender. Nu ved jeg godt, der er noget hjerte, og der er noget hjerne, så vi kan tage begge ting. Vingår, hvad tænker du, og hvad tænker dit hjerte? Ja, men prøv her jeg tænker det alt, alt er lagt op til det her. Det er aftenkamp i parken. Uh, kick-off klokken 21. Lyset bliver tændt og der er 25.000. Det er ikke uh, banesol, sol. Der kommer måske lidt uh, lidt regn. Uh, det er ren Champions league aften uh, i, i parken og hvor har vi haft mange store uh, oplevelser med med med det land, danske landshold i aftenkamp i, i parken og, og og alt det er så. Ingen russiske fans, kæmpe fordele, vi spillede på hjemmebane, vi kunne lige så godt have spillet i, i, i, i Rusland, ikke? Så, så der er jeg lagt op til, at det, det, det, nu skal det være. Kom så altså, Vi vinder 2-0, men vi vinder hvad, hvad, hvad siger hjernen til os? Vi vinder 2-0. Ja, jeg tror, jeg sagde 3-0 sidste gang måske faktisk også, men ja, det vi, vi klarer den. Men Og du nævner den. det her med hjemmebanefordelen ja. at det var jo den her lodtrækning, den kunne lige så godt have endt i Rusland. Er det det, der gør, at, øh, at vi er favoritter til at vinde i hvert fald i dag? Det synes jeg. Uh, altså det tryk, der var derinde, det var, det var, det var rigtig fedt. Uh, og man, man kunne se, at, at der var et boost, både for, sådan som Danmark kom ud, men også at de virkelig fik uh, hele hjemmepublikum med sig, så, så, så det er en kæmpe, kæmpe fordel. Uh, hvad, hvad tror du, den, den ender? Jamen jeg ligger mig oppe på Martin. Uh, det, jeg, jeg føler også på en uh, 2-0. Så er I uh, i er ude i, at vi, at vi faktisk går videre? Lad os håbe. Lad os håbe. vi krydser fingre. Hvis vi bare lige skal kigge kort på de andre kampe, der også bliver spillet i, i aften. Og det bliver jo så en udfordring i forhold til, når vi skal dække det i morgen. Der er nemlig to 18-kampe mellem Ukraine og Østrig. Det er jo topkamp. Den har du i morgen, Ja, præcis. Den skal vi lige splitte op. Det var jo sådan, at, at da vi skulle gennemgå analysen til, hvem der skulle tage kampene i dag, så var det første Mølle. Og der sendte jeg jo en besked ud i en, en gruppe-chat til jer. Og der, der er det så Vingård, der ikke har slået ejmæssigt til, så, så der er hans far, der svarer, han tror, det er lidt hurtigere end Ørnskov, og han valgte Italien-kampen. Men, men ja, I, I så i hver jeres kamp, og I analyserede den meget godt. Men og Ukraine i, i den ene, og i den anden, der er det Nordmakedonien mod, mod Holland. Holland vinder vel mod Nordmakedonien. Tror I også, de kommer med, med, med et B-hold? Ja, men det bliver bare for at sige, tror at, jeg, ja, at, at de vil gøre brug af... En, altså, det, det kunne man godt få på, af, måske en lille, en lille rotation. Altså Nordmarkedonia har jo på en måde <laughs> øh, se skræmmende ud, så, så der kunne godt komme lidt, lidt rotation af der også. Øh. Ukraine-Østrig, hvem øh, hvem vinder den? Jeg siger Ukraine. Det siger jeg, jeg til? To gange Ukraine, og så den de to 21-kampe, det er så vores egen Danmark mod Rusland, og så er det Finland-Belgien. Det er vel sådan en kamp for Belgien, der uanset om vi stiller med A, C-kæden, så, så skal de vel vinde klart. Er vi nu ude i noget ligesom Italien overbevisende? Ja, så altså det, det håber vi jo inderstinde, den der vi jo brug for. Så, så lad os da håbe på, at, at, at, at, at de bare kører den her hjem sikker som de skal på papir og så må finderne håbe på, at de kan blive bedste træer på en eller anden måde. Vi kusser fingre. Det var afslutningen. Tak, fordi I gjorde mig og vores øh, lyttere og klogere, drenge Og i morgen, der sidder jeg med, øh, med dig igen, Martin. Vingård. Korrekt. Når I begge to hedder Martin. <laughs> Vingård, og der er, det, der er det faktisk Jonas Boring. Det er din gamle holdkammerat, er det det, fra B13? Ja, det er korrekt. Årgang yeah. 85. Ja, så jeg, han får lige en nu, at han får øh, Ukraine, Østrig og i holland <laughs> <laughs> Det er stærkt. I hvert fald til jer lyttere derude, så høres vi ved i morgen.